lehitatea antxeterratgean. Iparrorratza Eguardion entzule eta ongetorriak gaurko netan ere Iparrorratza saiora. Iraiaren zeia da gaurkoa eta ostirala. Iparrorratza Ezer baino lehen jakizue, antxeta irratiak eta nola ez euskal irratiek gaur ematen diotela maiera udari eta astelenetik haintzina, ohiko programazioa asiko dugulan, beti bezelaxe goizeko seiter dietatik aintzina irratia piztu eta izanen duzuen nola ez, baten bat, besta aldean. Eta tokiko informazioa, zazpiak eta hogei, sortziak eta hogei, eta horten berezitasuna, goizeko bederatzietatik, bederatzi terdiak bitarte. Adiberaz, astelenetik aintzina ba ere denboraldi berrian, sartuko baikara. Esan bezala, irailak zei ditu honetan eta aste osoan zehar iragartzen ari garen moduan, Iparo ratza berezia eskenoko dizuegu gaur. Hondarribitar gehienentzat egun berezia da berez, igandea. Iraiaren sortzia alegia. Alarde eguna, ondarri biko bestetako egune kandiena. Orain delaia da hogei urte aldiz. Besta giroaren txamponak itzulia zuen. Kontu gehienek bezala, bestak ere bi alde dituelako. Emakume eta gizon talde bat alardearen desfilea mistoa izan zedin, saiak erak egiten asiziren. Gaur egun, alarde tradizionala eta Jaizkibel konpanya daude hondarrebian. Ez dugueze gaurko honetan hogei urtekoen errepasoa eginen irrati emankizun honen helburua etorkizunera begira jartzea baita. Egoera aldatu eta bereziki konpondu dadin bata hazein bestea elkarrizketatu dugu. Aztapeneko asmoa, herriko ordezkari politikoak, alarde tradizionaleko kideak, jaizkibel konpainiak ordezkariak eta inigo lamarka euskal autonomi erkidegoko harartekoa denak, den denak, mai baten bueltan jartzea zen zoritzarrez saiatu egin bagara ere baztugu halakorik lortu. Beraz datozen minutuetan aurrez grabatu ditugun elkarrizketak entzuna alen, entzuna izanen dituzue. Horrez gain behin eta berriz aztimarrratu nahi dugu, Anantxeeta ergrattiak eskualde honetako irrati elkarte gisa, gatazkaren alde guztiekin hitz egiteko saiakera egin duela baina berriz ere, Azpimarratu nahi dugu, ba, zoritxarrez, alarde tradizionaleko ezin izan dutela gaurkoan gurekin izan, eta zaldut digutenez ez, denborak arrapatuta daudelako izan da, ba, dakizuenez, berezia baita, Ba, onako Ondarribian gukala ere irreti saioarekin aurrera egiteko erabaki hartu dugu, ala, lehenik eta bein, inigo lamarka hararteko antzoteko parada izanen dugu, aitork ere Ondarribiako alkartea bigarrenik, eta azkenik Jaizkibel konpainiako kapitaina den izaskun larruzkain. Iritzi batekoa alabestekoa izan, irratiaren alboan eta belarriak adi egotiko gomita luzatzen dizuegu, eta gogoratu garkoan, ondarrebiaz mintzo bagara ere, babereziki inigo lamarkak aipatzen diguna, irungo kasuan ere errepikatu egiten dela. Alegia bata zein bestearentzat balio duela. Ongi etorriak beraz gaurko iparrorratza saio, berezia honetara. Tuzo Inigo Lamarka, arartekoarekin, hasiko dugu beraz, bira. Euskal Autonomia erkidegoko herritarren defentsa lana edota ta eskubiden bermatze lana burutzen du arartekoak gaurregun. Inigo Lamarka da, lan hori aurrera eramaten duena eta gure artean daukagu. Egun on inigo, zer moduz? Egun ondota ontopa zuek. Ungi eser bañolenen e, eskertuko zaitugu estudiotara hurbildu baitzara eta bueno, ba eskertzekoa da. Pentsatzen dut lan asko izango duzula. Lan asko daukat, baina lan horren barruan eh leintasuna ematen diote, komunikabiden eskabidei e, eran eta, bueno, e, ba bueno, ba poz handiz hartu nuen, ba zuen e, eskaintza eta, beraz ba atsegin handiz etorri naiz ona benetan. Ba, e, inigo entzule asok zureotssa entzun eta ziurrenik e, badakite zer izango dugun ba, aipagai Ekainaren e, hogeita hamarra iragan zen, iraiaren zorziare e, balaer batean helduko e, da eta irun zein ondarribiako egoeraz e, mintzatuko gara. bi desfile herribietan bata pribatu izaerakoa eta tradizionala esaten zaona eta beste aldiz e, mistoa. Onda ribiaren kasuan gainera jaizkibel konpainia dago manifestazio baten e, baldintzapean edo burutzen duena e, desfilea. Zer iruetzen zaizu hau? Bueno, ararteko e, erakundeak ondo esan duzun bezala, herritarren e, eskubideak e, zaindu eta baiztu behar ditu. Eta horren arabera betidanik esan izan du e, berdintasuna emakunben berdintasuna e, ainjustu dago lehenbeen jokoan eta hori ez duera arteko apagarrek esan, eh, Eusko Lege Biltzarrak egi batzarne nagusiek epaitegiek ere horrela aierazi dute. Alegia, goia amahost urte dira ez zenbaite makumeek bersonaren araberako eh, alarde askatu zutera, bai Bairrunnen eta bai ondarribian, eta beraz eskubidoosoa daukate. Bizonnek desfilatzen dutenaren eh, pareko moduan, Ba, bizitzeko e, festa. Eta hori buka da, esan betzelain baterakunde tartean baitekik epaite, ere esan dutelako. Horren aurrean, tradizioonalizta e, deitzen e, deitzen direnak e, privatizatu egin zutena lardea, zeren eta len publikoa zen. E, Udaletxeak e, bultatzen zuten eta dotalatzen zuten, privatizatu egin zuten eta baitiek izan zuten, bueno, eremu pribatuan e, gaizki izan da, baino tira, izan zuten eremu pribatuan e, e, eskubideak Ba, ez da guatela ere publikoan duten bezein bateko babesa, naiz eta e, alarde privatuak ere mu publikoan egiten den, minu tira, hori horrela esan da dago. Eta horren ondorioz e, bi alarde egiten dira, Bata, e, publikoa edo berintasunaren araberakoa eta bestea ma, tradizionalista da ditzen dena. Baino argi dago, e, eskubi e, arabera eta legeak horrelatzen duerako, erakunde publiko guztiek bere laguntza eta apoioan mamarko lioketela alarde berintasunarera berako alardeari do, alarde mistuari. Eta hori, zoritxarrez, eh, ondari biata, irungo alkatek ez dute betetzen. Aipatu zu eh, liotekela, publiko-pribatu, badiru di horre zirriketu batzuk eh, badaudela, zuke soldatu emakumeak ere onartzen dituen eh, bi alardei, eh, arrera egiten diezu eh, urtero, babesa erakusten diezu. Zurekin batera badira politikari batzuk, baina beste asko eh, horrez daude eta kargu publikoetan daude. No, nola lantzen duzu hori, bal dago urteroko lanketa bat, saiakera bat, gombidatzeko, Zalantzan jartzeko ez etortzearena? E, bueno, e, alarde mistoa edo berdindasunara berako e, alarden e, antolatzaliek urtero gombidatzen gaituzterakunde guztiak. Eta e, horren ondorioz e, emakunde, Euskal Autonomia Arkidauko Emakumen Institutua, emakunde izaten da, eh, koordinatzen duena eh, erakunde guztien eh, partaidetza. Eta erakunde batzuk eh, joten gara, baina beste batzuk berrizez. Kolegi Biltzarrak onartu zuen 2000-alagarren urtean oso horre eh, erakoia den, taben, eta benetan horrela, de, horrela da, oso horre erakoia den eh, berdintasunaren eh, lege bat. Eta horrek prezeski ez ditu eipatzen eh, alardeak, baina hortik ondurio ez dutzen darki eta garbi erakunde publiko guztiek berdintasun apoiatu behar dugula. Eta horren ondorioz, Deziragarria litzateke eta lege horren araberakoa noski erakunde publiko guztiak egotea alarde mistoa edo berdintasun araberakoa e, apoiatzen. Gaur egun e, soiltzolik e, emakunde eta alartekoa e, ez ezik, Gipuzkoako Diputazioa da, apoi hori bete ematen duena. Baina beste erakunde batzuren falta naharmenta araztekoa da, e, zehazki eusko jaularitzarena eta batez ere hirun e, eta ondarri biako alkateena. Berdintasun lege bat badago e, indarrean, Euskal e, Autonomia Arkidegoan. E, esan daiteke alarde parek ideari bizkarra emanez lege aurratzen dela? Arkitagarbire lege aurratzen dan uski. Gauratzen da. Kontua da, legeak e, urrak eta horri ez diola zigorrik e, ezartzen. Eta zigorra soltsolik politikoa da. Politikoa da, e, alegia, e, bueno, erri, erritarren, e, boskaren arabereakoa da. Eta, bueno, nabalpenta araztekoa da, ba, irunen eta ondarrebian nik ezteak egitekeienkoa da, baina bueno, erritarren e, kupuru dezente batek eta, mitzate, alarde tradizionalan jarruzten dutenak gehiago dira. Hori e, jaztatu baino ez egin behar. Eta horren arabera, ba, bozkak dira, Ba, nola baite udal erribietako alkateek esaten dutena erabera, edo jakin erazten dutena arabera, bat datu erabaki erabark, erabark, horra. Hoa, horren horrean, esan beharra dago, giza eskubideen alde gabiltzanon ikuspuntutik, oso ezarrita dagoela ondoren goideia edo dotrina. Hau da, ezin du inoiz salbuetzi gutxingoen eskubideak. Eskubideak osa guztien gainetik egon bar dute, baita ere bosken gainetik. Kozak da iran bezala. Zeran eta historiaan adibidezko daude en un eh, ba, gehiengo batek eh, erritarren eskubidak eta batez zere gutxingoen eh, eskubidak urratu dituen. Eta beraz eh, lentasun kontua da Eta eh, erakunde publiko guztien ardura da, behar bezala eh, babestea, eh, gutxingoen eskubideagoza guztien gainetik behar egon. Eta kaso honetan horrek esan nahi du erakunde publiko guztiek apoiatu behar koguen ukela, araberako eh, alarde parekidea, bai baiondarribian eta behirunen. Boskak, aipatu dituzu, bageroz eta nabarmenagoa da, eh, interese politikoen araberako Erantzun bat, jarrera bat hartzen dela kaso honetan alardearen polemikaren aintzinen, zuk ere hori berreztan duzu. Bai, dudarik gabe. badirudi esan bezala, ustez gehiengoa diren ondarri eta e, irunen alarde tradizionalist, Talizionezaren aldeko bozkak direla, e, erabekiorrak, e, udalerri bietan, alkate direnen e, interes e, politiko-elektoralen e, arabera. Baino izan dudan bezala, gauza guztien gainetik, Omar luke berdintasune, eskubida behar bezalba beste, eta hori ez du inorku katzen, e, besteak beste erakunde e, politikoek ezezik epeitek egeri horrela dirazi dutelako. Hau da, berdintasun eskubidea da jokoan dagoena, makunmen berdintasun eskubidea, eta hori esan bezala leintasun esko zerbait da, horren arabera e, guztiik apoiatu beharko genuke, eta hori tamalez gaur egunez eta behar bezala gertatzen, eta ez hori bakarrik. Baizik eta, nabar mentzeko da, tamalez e, urte-zurte, e, urte e, alarde parekidearen aurkako erasoak, Butsi eta txikiak, baino erasoak ikartazen direla, eta ondarraibian ere naharmentzikoa da eh, plastiko beltzen eh... E, izu, izugarrikia. Facebook eh? konpainiak ba, parekideak defilatzen nahi duenean. E, beraz arazo ez da bakarrik e, erakunde publiko batzuek ezute la beharbiizela poiatzen e, alarde parekidea, paisziketa e, alardi pare pareikide bretasuna arabako alardearen aurka oraindik ere e, erasoak itzezko erasoak hartatzen direla eta hoiek ez direla behar bezala, zaestten edotzenenhar bezala aurre egiten. Erasoak eh, aiipatu eh, aurten hiruno kasuan eh, landetsako, konpainiak Adardimistoko landetsako konpainiak prentzaurreko bat eskaini zuen eh, askira moduko bat esanez eh, ba, beti bi herrietan kale nagusian eh, gertaera bortitzak gertatzen dira fisikoak zein eh, berbalak auzkoak, irainak, intxultoak Eta horre egoten da Ertzaintzaren e, presentzia eta jende asko, desfilatzen duen jende asko kexu izaten da ba, Ertzaintzaren e, jarreras ez. E, uste batean, ba, desfilatzen ari direnen babesa hartu beharrean. Irainketa edo daudenen artean ez dute uste behintzat e, jokamoldezu zuzenena egiten denik eta irainak ere behar bezala de facto geldituak e, izan daitezkenik e, jarrera hoiekin. Baya, horren aurrean, e, bueno, hortzantzak e, esku hartze eraginkorragoa e, izatea zaparte, uste dugu lanik e, bikainena edo eraginkorrena izango izatekela, e, arazori aurre hartzea eta urtean zehar lan pedagogikoa, ditu dugun horrela, lan pedagogikoa egitea herriaren barruan. Eta hori ez da egiten. Hori gizte egiten, alegia, e, e, erasotzailei jakinera zibarko litzeieke batetik egiten dutena erasoa dela, e, bere errikideen aurkako erasoa dela, e, gizaskubideen aurkako erasoak direla, eta e, bizikideetza larriki burratzen ari direla. Eta e, jakinera zibarko litzeieke hori gaitzesgarria dela eta e, udalbietako, xeak eta eta alkateak, eta herritarren gehiengoak hori arguatu egiten duela. Eta hori behar bezala jakine eraraztenezen bitartean bajaraituko dira erasoak e, sorten. Eta esan bezala aipatu e, dugan lan hori urten za egin barreko lana da. Eta posible da lan egite lan hori egitea eta deziragarria litzateke baina ez da egiten. E, ordan urtetik urtera egun desfilaren eguna e, etortzen denean magata ba, dira, gertatzen direnak eta horrela jarraituko du ba nike aipatutakoan lana egiten ezten bitartean Desfilaren egun horretan badirudi ere gurasoek ba, atea irekitzen diela, ez? Semealabei e, urte osoan zer debekatzen dizkieten hits e, larri hoiek eta Bara izan ere nera izaten izaten baitira nitzetan ba, irainetara e, jotzen dutenak eta bar zukaipatu duzu e, urtean zearreko lan hori izan ditekela e, torkizun batean egoera konpontzeko giltza. Ziurrenik bi aldeek nahi baitutelako e, pakea ez, bi amarka iraun behar ditu e, egoera honek. Eta ba, bueno, arduradun politikoi ere berbara gomitalo uzatuko genieke urtean zearreko lan hori egiteko. Bai, bai, eh, larmentzeko da zorionez, eh? eta bueno, e paitzagun goza positiboak eh, baita alarde tradizionalean eh duten gehien gehienak, eh da, bueno, eh, hori buruzko testigantza asko dago. Eh ba nahi dute eta harrespetatu egiten dute jada zorionez, eh berrendasunaraberako alarde marekidea. Baina badago gutxiengo bat, eh, bajarrera eh, erazotzaliak eh, dituna, eh, eta hoiekin egin behar da lan batez ere. Bida, nik uste dute era, eh, arduradun politiko guztiek daukaten zerekin importantenetariko bat eh, zera dela. Herriaren barruan, biziek lantzea eta babestea, giza eskubideak babestea, eta horretarako hain zindariak behar dute izan. Ez dute... Eh, bere nantzukizunen nantzuki arabera egin dute algo batean geratu, ezin dituzte arazoak jai Aitzitik, egin bardutena, e, ardu rodun politiko guztiek edozein e, arazo edo edozein gehiren aurrean, e, aitzindaritza lanada. Eta bideak ezabaldu eta e, gatazkak eta arazoak e, konpondu edo konpobidean jarri. Eta horrek lan haiskatzen du, alegin eskatzen du, eta hori da egiten ez denaz hori edo e, irunen eta ondarri bian berri bioietako ba, zera udalek eta bat, bereziki halkateek egiten ez dutena. Euskal Herrian e, hoi hartzuna hundien hartu duen e, kasua da, E, irunta ondarrebiekoa, ez da gutxiago ere bakarra, adibidez, bastan eskualdean ere, ba, mutil dantza deitzen direnak emakumeak animatzera bultzatzen hasi e, dira, plazara dantzara ekimenarekin eta bar, izan ere Euskal Herrian e, oso atxikiak gaude gure kulturari eta gure kulturak tradizio asko dauzka, batzuek tradizioen e, garapena eskatzen dute, ba, momentu askotan emakumen parte hartza mugatua, izaten delako irutzen zaizu e, tradizioa moldatu daitekeela beti ere eskubideak e, bermatzea aldera. Moldatu beharko litzateke. Eh tradizio dago eh garen gariaan garaiko eh pentsa moldeari eh gizartean eta bar, eta horrek ere izan bat ba atzora arte, orain dela oso gutxi arte emakumea emakumeak gizonaren menpe dira. eta eremu publikoan emakumeak eztu lekurik izan. Eztu lekurik izan miraguk eh Elandu genuen e, gai oso, e, oso interesgarria plentzian gertatu zen, plentziak e, bere e, historiaren izlada gisa, e, irudi batzuk e, aterazituen, plentziarrek baze lekuet, baze garrat izan, izan zuten historian zehar. Eta horretarako artxibo jo zuten eta artxibo historiokoetan gizona bainoetzen den. Eta gizonezkoen irudiak aterazituzten, eta guk esan genuen ahorri ezta zuzena. Politza zuzena batetik berri tesunena bera emakumeek ere eitzen barku luquetelako bere lekua e, historia kontatzeko duan. baina gainera gainera emakumeek izan dute bere lekua taleku oso garrantzitsua eta konkretuki herrialdi honetan gaur gizonak izaten ziran itsaso zirenak baina zeintzuk egoten ziran e, etxean eta ez etxean etzeko lanak egiten, baizik eta sareak josten eta kompetentzia txut ziren emakumeak. Ba, artxibo historikoetan hori ez da jasotzen, baina hori egiaztagarria den zerbait da. Or, guzti horrekin esan idudena da tradizioa jotzen baldin badugu, iraganela jotzen baldin badugu, heren publikoan emakumeak ez daude, emakumeak etxeko lana zutelako, etxe kolana basarriko lana, ainbadlan ikustezinak zirenak eta e, isturegileak jaso ez dutena. Baina hori ez da batera justua eta hori konpondu egin behar da. Eta beraz tradizioa da, tradizioak ego hitzetarizioak datia. Italiago esango du tradizioa beti da, aldagarria beti aldatzen da, beti garatzen garatzen da eta Iruneta Ondarribiako alardean egungo alarde tradizionalak estira hasira e, batera egiten ziren alardeak bezala. Horre boluzio bat ere e, da e, Oso digarria da adibidez, Ondarribian badago zera e? turisten e, ma turisten edo Madre la ma, edo kan, Kanpotarren compañía e, bat. Nolalte ke? Nola lideke, ondo luiten zaite, eh? eh ben, zena festan parte ardezaten, kanpo tarra, kere, eh? nola lideke kanpo tarra gizoneskoak izan iknoski. Onda alaben gainetik egote orakin ezen ditu nada kausa esko zan ditut baina e, bereziki e, tradizio aldatzen e, joan dela bueno orain aldaketa berri bat derrigorrezko barko luke e, asken batean berrindesun eskubida dolako jokoan eta da emakumeek parte hartzea gizonen gizonen pareko e, ba, maila baino egia da ba feste askotan eta eremu publiko askotan e, gizonak izan direlarik protagonista bakarrak emakumeak bere lekua eskatzen duenean bat gazka sortzen da baina gazka honein aurrean nikuztu pedagogia egin bar dela pedagogia egitea zein daukio, ba, batez ere erakundeetan zule eh, politikoei. Beraz, etorkizunerako konponbidea pedagogiak e dauka giltza, e, posible ikusten duzu. du? Posible, posible ikusten dut eta egiaztagarria da urtetik urtera gauzak emakun e, behen parteatzeri daukionean edo horrek sortu duen aurkako jarreirei daukionean jarreloek zanmurtzen ari girela, eaultzen ari direla eta beraz, etorkizun hori begira e, nik itxaropeina duki daukat e, eta no, e, e, etorkizun hori niri guztatu kolizideake niri eta gizasko biden alde gauden guztio gustatuko kolizideuke alik eta azkarren e, gauzatzea eta ez Eun urte man dezagune, e itxitea. HTA. Ino la marka edo ba inoiz ez da berandu. Ze esango zeniek Jose Antonio Santano eta Aitor Gerejatari Ba, esango nieke e, bere e, erantzunari men egin dezaiotela eta e, dituzten e, interesilegiak diran bestetik, e, interes e, politiko-elektoralen eganetik e, jardezatela batetik e, erribietako ba, bizikidetza eta e, zerbait dela horren arabera, dauden e, gatazkak bertan bera ustea, baina hori hasteko ez ezik e, azteko, o, azteko do, horrekin batera, nik urraz bat eskatuko nieke eta da, eka subietan beharintasun alarde e, pare ikideari arrera egin dezaiotela eta bere apoioa eman dezaiotela. Nahiz eta, ba, epe motzean, tradizioa, epe motzean, edo eta nean, alarde tradizionalistak eror jarraetuko duen, eta, bueno, apoioa eman nahi badin badi dote, ba, bertako derritarrak baldin badira, hori ba, ere mupuribatu bangertazen den zerbait, izango listateke, e, maite izan duten bezala, baina, esan bezala, e, nik uste darri horrezkoa dela, eta lin behilin manbarko luketen urratza dela, e, alarde publikoari, edo perintasunara berekoari, duparikidari, nahi digun bezala di, behar bezalako arrera eta laguntza eta poion manberko lioketela. Ba, inigo Lamarka, Euskal Autonomi erkidegoko alartekoa, mi esker, gurean izateagatik eta pentsatzen dugu lan asko aukazula, euskubide urraketa asko egiten baitira, baititugu egunerokoan, mi esker. Zuei eta ekin eta jarrai. Antxeta Media.info Antxeta Irratia Belaunaldi ororentzako komunikabideak Zero bost, bost bederatzi, lau zortzi, iruzei, zei bost. Antxeta, iretia, izkalunak kalelako. Ondarribiko udalak, jai soriontzuak, opa dizkizue, ondarribitar guztiei. jarraitzen dugu zuzenean gogoratu iparroratzamankizun berezia dugula gaurko honetan irailaren sei honetan ondarribiako alardea ba, konpon biderako bidean ote alardea edo alardearen inguruan orain dela hogei urte sorturiko gatazka egia da aurten konpon bid biderako saiakak egin direla, Bilkura batzuk egon egon baitira. Gazkeren bidaldeak elkartu diren nibe bilera ainzu ere eta baita ondarribiako udala ere. Koldo, lankideak, aitor kerejeta ondarrebiako alkatearekin solasean aritzeko aukera izan du, erriko ordezkarin nagusi gisa, ba, berak ere baduelako zer noski, baina nola ez zer esanaz gain, zer ere bai. Ona beraz, aitor kerejetarekin, ukandugun solasaldia. Aitor karegetak aixoa. Degoerdeon. Aungit no, horria antxetegratira garritzere. E, uda oparo baten ondotik herrian, e, jaia gatozte, bueno, ofizialki aztear dira, dagoeneko jan den azteburuan izan dira zenbait itzor du. E, nola horrek uste mituz Ba, bueno, Erkartzen eta guztietan gauza bera herripekatzen ari nahiz eta, eta da badutela ba, horrelako zintzazio bat hemen Herriko Jaiak erota nuxeago izaten direla zazpian bere zazten direta ofisierke zazten dire baina aurreko ba, aztegun ja, ikusi du, aurre gu, duguna ere ba, Nik uste dut ja, Herriko Jaiak hamabost egun iraia irauten dutela eta esperantik angin darri esatea ez bukatzeko behar den manerean ja, bueno, Nik uste dut eh, ahipatu bezala e, Uda oso zona juntzeigu e, Ueraliak lagun noski Eta herri honetan guraldion e, egiten duenean badanak, ba hostelaritza, e, e-komertzioak ba, ondo lan egite dute Azkenean horiek herriko lanpustu pilo badie eta horiek oie ondo juten bari masai ere Badentzatu behar antzaleek ere bueno, gora bere ekin baina horakorrean bueno, horra ba, biltzatetan Eta nik guztet bai horakorrean e, oparo izan dela mm Hori -hmm. guztetan biribiltzeko jaiak eta alarde guna gainera igandez e, jenez gainezka ongo darria. Igandia, alardeguna, eta kontsako bigarren, bigarren egandia. Beraz, dugu uste, ez dakin nola buketuk dugun eguna, baina meintzat aurrekariako sona die, eta dena borobiltzen balin badu, eta herrian ondo guten balin bedegauzak, eta gure arraunariak bakontxako bandera katzen bali madute, pues jazta, ordu, moro bine egine. Jaia, izangoa dudari gabe, baina horrein serio jarrita, alarde egunari dago kionez, e, urtetan emandako e, gatazkari nola baiteko, atera bide baten emateko hurbiltze e, saia kera bat azken aste, hilabeteotan, e, erritik aratakoko erakundek ere hartu teitza, zin paper e, jokatu duzu, do jokatzeko prestaude alkate bezala hontan. Ez, bueno, nik usteet... E, Urtero, urtero urter esaten dugula, urtean zehar ba, bilerek eta alkarrizketak bai alarde fundazioarekin eta bai jaizkimeleko ordezkariekin Eta aurten, ba, gure propio izan den refleksio baten ondorioz, ba, aukera txiki bat plantatu dugu Ez da nozki alardearen edo enguruko arazoi irten bide bat e, bilatzeko. Gaur egun, e, plantetuta dauden bezala gauzak, bai alde batetik eta bai bestetik, e, izkar hori komponen da. Horretako beste pausu batzuk eman gauziko zideazko zere arrizkutxoagoak eta bian gaur egun, berri odio dagoen negoerarekin hori ez e, e, e, e, zinezkoa da. plantatu izan dena da, eh aurrerapen txiki bat pauso oso oso txikia eta tamales ez da lortu. eta hortik aurrea bueno nikuzte ja egun gutxe falta segula irian sortzerako ta orrun bakarrik eskatu dezakeguna eguna da berriore arrespetua. eta bakutzak duen ikus puntuarekin eta berriore dio naiz eta siaro desberdiak izan bakalea konpartitu berdu eta hortan daltza gure gure alegineak. Kaleak, kale nagusia da giltzarri, plastiko beltzen kontua urtetik urtera, herriaren irudian eragina badu kanpoan gutxenez, aurten luzatu izan da, eta pausatu izan da, eta luzatu izan zaizu ere, dakigunez, hain zuzen ere, plastiko beltzoiek ba kalean ez egoteko, edo irudi hori ez emateko, alegineak egiteko. Udalak ezakitzen eskumena bitun hortan, baina zer, zer esan dezakezu horriboruz. Habe, e, ze, ze gertatu den e, hortan, horiek izan dire elkarrizka pribatuak privatuak, e, lagun gutxi partartu dugu eta nire guzti dute zergatikenez den e, lortu eta nori leporatu edo hortan e, sartu, nik sartu nahi. Zaten dute bakuitzak badaki, bai biblioide hontan ze pausoak eman ditun, ze papera jokatu duen eta ni bakarri dakit, e, nik behintzat pertsonalki e, Bide hortan bi gertakizun e, niretzat e, oso oso nabarmenak izan direnak. Eta beraz, ni pertsonalki hor jokatu duen papera bertan-berautzei dut. Nik uste dut, e, konfiantza izan behar oinarri, eta nik hori ez dut jaso, eta gainapena maten zen hori izan da bukaeran. Hor du, nik ez dut publikoki noiz esango e, nori leporatzen dut lan, beste batzuk, niri leporatuk edate beste gaus batzuk, baina nik nabaritu du dut dana eta ikusi dudana dana e, ezentza nor eragun. Orduan, nortik aurre berri dut ni publikoakiezute aipatuko zer gehiago eta bakoitzak badakiz papeka jokatu duen. Eh, konpainak aurten ez daude edozein baldintzaren kalen nagusia edo kalen nagusiti pasatzeko prest. Alere dena sintil ikuti zuten. Nola baloratzen duzu hori? Ez nik ez utz baloratuna eta besteak esaten dutena eta besteak egiten dutena hemen e, badago gauza bat ondari eh serio da baina e, beste leporatzea bakuitzak egiten dituen gauzen erantzun gizuna. Oza, bakuitza badaki guze papera dugun eta bakuitza badaki kalien juten denean eta balentza batzukin zer aldoen egin eta zer ez duen aldoen egin. beraz. Norbaitek zerbait egiten bali bat du, erantzun, erantzun gizuna daugena da bera. Eta zer ez duzilegatik, beste, beste batei lepuratu behar berak egiten duena edo egiten duen ari ondoria ez, bakuitza badak zertan dabilen. eta Eta plastiko beltzak edo edo, edo bera, nik erkarrik eta batean publiko kaipatu nuen. Egia da e, plastiko beltzak errierin idutia ez dula kalera edo e, kanpora ona ematen. Baina egia da plastiko beltzak jartzen dutenak hori ere entzumbartzailea eta ikusi, bar, ikusi barduna eta ulertu ere zergatik egiten duten. Gero gongo graa doz edo ez, baina... E, Eta gero aurrean aurrekoan ez indiazu beste galdera bat, e, aldarderen eh leskarra des da konponduko dauden e, planteamenduak hasieratikan nire uste ta nere ite pertsonal hasieratikan eh e, oker dutelako. San dut? Sigiegia da bat baino gehiago eskatzea alarde aldatzea. Hori sigiegia da. Bino horretarako jarri barderè ema berdi pauso batzuk. Eta gehiago dugu txagoa gustatu aurrean duzu, herri gehiengo bat pentsatzen duten alardea aldatu behar dela. Orduan, hori konbentzitu behar txai. Eta alde zaur ditu duzu, konbentzitzi hortan lortuko duzula edo ez duzula lortuko. Zan nahi dut? Zergatik ane zinezkoa da, konpontzea, ziren batzuk pentsatzen ondo dagola, beste batzuk alipatzen dute eskubide, maekunbentak izunen arteko eskubideen berdintasunaren eskutik, Aldatu berdela, ja. Horon, nire beti izaten dut, futbolan aplikatzen bali madugu eskubaliko arauak, esen, jo, esen da jokatu, eta alderantziz berdin. Zergatzen da, sartzen ari garela, edo sartu nahi dutela e, e, gizontan bakumen harteko berdintasunaren e, eskubide batzuk, ukaezinak direnak, eta inorrek erri hontan ukaezinak e, zituenak, errepresentazioa edo historikoa den e, e, alarde batean. Ordun. hori gauzatzeko behar puntu batzu jarri. Nik, niri ditzai batu idio jaizkibel konpaineri, aldiz jaldiz. Aziretikan esan, esantzuten estrategia, okerra da. Osa, zuk herri bateri ezin diosu e, inpozatu zure ikuspuntua. Inbar da konbentzitu. Karo, bidea asko zenu zehaua da. Eta hori gertatzen ez den bitartean ba, zuk erpatu duzun izkarro horiz da konpuntuko.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 eh no la gurekosten duzu hori. Ba, esguisonda ez dute hori dikantemporari gisa nortan pentsatzeko e, e, ni bakarre da kit eta e, gobernu taldeak e, ba, barrenatuta ba barnatuta genun eh guztiak egin ditugola. Eh kontzientziale hordatik oso oso la saia daokat eta ez dute ez dut hori dikantbora eh izan pentsatzeko etorkizun segurtatu daiteke. Hemere azkenen pertsonak Eta guk ere bat gure mutxila betetzen guten da, ez? Uh -huh. Eta diguz dute aurten ez, zaiakera diguz dut benetan e, leiala izan dela e, e, Eta bueno, bukera ez da hona izan bila, bueno. espero etorkizun ere hor e, beste zaiakera batzuk egotea Nortzuk eman marku duten eta noletan, dira demorak e, erakutzeko dugu Momentuz aurten gokai ekin eratuko gara eta alardearekin, alarde gunean bertan alkate gisa, udalkide gisa baduzu duzu ere Baina, bueno, gure zer eginia funtzen bat da, eta da bandera, herriko bandera parroketik hartu eta guadrupene gotzea, eta bertan hama ba, berginiarei e, botu egitea, eta hori da egun osantzeat dugun helburu e, agusien, eta hori ingut dugun oski, eta, eta bueno, beste egun ordu guztia, ba, dirzultatu mm -hmm. ala nola. taldea genuen honakoa irailaren 10 gabeko 10erdietatik aintzina zuzen-zuzenean entzun al izanen dituzuen eh? gabeko 10erdietatik aintzina gaur lozoa bestaldearen txanda da Euskalirratiean sartzea astelenetik goiti Goizeko 6erdieta txiklanda albistegiak komitak eta oihizko emankizunak Uinen bidez galdu duzuna interneten duzu eskuragai Euskalirratiea Punto Euskali erratziak euskaldunak garelako. Gure barne horretaren gaitu eta berpizten du hor izkutuan gelitu den aurr bat. Gu garen zer, zer da aurrori. Inocentzia aldotetik eta azkatasuna. Takit, berez e, historioek eskatu didate horrela izatea eta momentuak eskatu dit. Usan, han nere begiak irik intzian, entan nere, enta nere askoz gehiago ez? Nere burua etengabe, ari naiz. Kultur emankizuna euskal irratietan abian da. Kultur alea. Iraiaren behatzetik goiti, astelenetik ostiralera atxaldeko bosterdietan. Ondarribiko udalak jai soriontzuak opadizkizue ondarribitar guztiei. Entzundugu beraz, Aitork kerejeta ondarri alkatea eta alardegunean, bere zere beraz, herriko bandera parrokiatik hartu eta guadalupera igotzea da, litekena da beraz aurten ere, jaizkibel kompainiak ez harrerarik jasotzea udal gobernuaren partetik eta ez da ere beraz, ba, alkatearen partetik. Izaskun larruskain, da jaizkibel kompainiako kapitainazken urteetan, aitor errazkin lankidea arekin mintzatu da. Joanden urtean gertaturiko gatazkaz gain, hogei urteetako bizipen pertsonalak ere kontatzen dizkigu, elkarrizketa honetan izaskun eh, larruskainek. Izaskun larruskainek eso, egunon. Kaixo egunon. Ondarribiko beste in, beste inguruan itse dugu, herriko beste barruan irailaren sortzian ospatzen den ba, alardeari buruz ere, eh, mintzatuko gara. Zu jaizkibel konpainiako partai zara ezta. Bai, partai naiz eta momentu honetan jaizkibel konpainiako kapitaina naiz. E, noiz hasi zinen, noiz hasi e, zinen zu ba, parte hartzen. Baninago hasi ratikan. Hogei urte dara ja honetan lanian, eta ni helengo momentutan ba, egon hitzen baita ere ba ba, mugimentunen atzetikan. E, Jaizki behar konpainia osatu zen lehenen gurtetan, ni hornegon negoen ere, nahizta parte ez zen edo aurdu negoen, bunarremate, mono harrapatu zidan, urte batzuk, ezin nula parte fiziko hartu, bine, mono beti egonduna iz, mm -hmm. e, beraiekin, e, bai, atzetikan, apoio bezela, eta ja parte hartu nun, ba, nere txikina bi urte izan zitu ara niern nei zureitze biña 1000 inguruan ja sinitzen eh lehenenguruan ateraginen bostak familia oso ateraginen. Sentzazio sentimenduen inguruan ere asko itze hingo bueno, itze hingo edo saiatuko gara itze egiten. Aipatu zu ja urte iragant direla urte asko eh, iragandira, zeintzuk izan ziren zure lehenengo sentsazio sentimendu hoiek? Bueno, ba, lehenengo pauso eman zenuenean eta hasi sinenean, ba, bueno, ba, parte hartzen modu aktibo batean zure herriko bestetan. Ba, sieran eh aipatu zenia, bueno, entzununean e, makumea parte hartu zutela, ba, nire, ba, errefresilo batekin nun, zen, bueno, ni ere momentu horretan ez, nun, ez nintzen ez dare planteatu. Ez beharra hori, ez, ez nigu ustora negoen egon bezela. Nire lagun batzuk parte hartu nahi zuten, eta gero beraie entzuntan, ulertu nun, beraiek ere basutela, ba, eskubidea tetzeko, zen, asken finean, erriko jendiagera gure jaia da, gukere hori ere bizitzen dugu, eta e, gaina ondarbin, kanpoko jendiare parte hartu, nahi, hartu desakela, ba, gu ere bai eta ba, ez dakit, ba, momentu batean ja ulertu nun, hmm. nahiko erres ulertu nun aukerari, eta inoiz ez nun pentsatu, hain ba, zaia izango zela, hmm. lauko pausua edo lauko gauzak aurrera matia. Guztiak badaukago inguru bat, familia bat inguruan daukago, bizi laguna ditugu, pixka bat, zein zen, gara hartako momentu horretako, eh bat, giroa, eh zure kasuan. Ba nere kasuan zen ni famili oso eta lagun zati de bat e, betiko alarden aldekoa sirela. Eta beste alde bat, bueno ba ni besalako reflezioi in ondoren ba era bakirenun eh bueno ikusi genuen e, aukera, bueno egokia. E, lehenengurte horietan urte ja naiz eta bueno, postura hau hartu eta guk pentsatu bemakumiak basutela ekun, bagenula, genula, parte hartzeko, ba ni aurdun gelditu nitzen 1996an eta nixa bat neukan eta ordu momentu horretan Eh, bueno, ba, momentu oso klabe izan zen eta orduan erabakia jasgenun hartu Biko bezala, bezala, baizik eta pentsatu genun paniska horrek ere izango situla bere eskubideak eta ordun hori izan zen guretzako puntu bat oso importantia ba ba, ba benetan emateko. Ingurua jarraituzun, ba batzu jarraitu genun alde batetik antabesteak bezaldetikan eta bueno, ba denboraren poderioz ba gausajun dire eresteen eta orain jarremana nahiko, bueno, lagunekin nahiko sendoa daukagu eta bueno, naiz eta oraindik kan jarraitu satidura batzu. Iakera hori aipatuko dugu, izan ere, bueno, urteak ba, iragandiren lako, pasadira, urtea pasadira, eta baitare ikuspuntuak aldatu daitezkelako, herrian bertan. Gauza bat da, edo izan daiteke, guztiok ikusten ditugun irudiak komunikabide ben, e, bitartez, edo presente gaudenean, herrian bertan, kalean, Baina, e, bueno, naiz eta irudi gogorrak izan momentu zehatz e, bateutan, urtean zehar piska bat pentsamendu aldatu egin dela esan dezakegu. Bai, dudari gabe. Eh oraingo egora estu serrikusirik lehenengo urteetako egorarekin. E, ni oroitzen naiz lehenengurtetan, ba saia zela eguneko bizitza ere. E, Ososogorra zen, ni lan aiteten un ondarbin bertan eta em, Es egun erro, baina bueno, basarri tanto patzen genitun aurpe gitxarrak, eh, ni momentu askotan fantasma hitza erabiltzenu, zen fantasma ba sentitzenitzenitzen, ba ba ikuste sina bezela edo toki askotan eta gauzo hieek eh, sorionez aldatu dira. Eh, ni orain erriti, erritikan bueno, lasainavil, eh sumatu da azkeneko urtetan eh jendea gero eta gehiago, bueno, gaitula, eh harremanekin dire normalizatu orokorrean eta ja beste giro badago sorionez. Bai egia da, e, jaia ingurutan, bueno, ba pixka sumatzen dela tentzilori, ginen edosein gabonetan beste jaietan sorionez. E, aldatu da eguera. Bon, Ipatu dugu baita, bueno, e, denboraren poderioz baitarikus puntuak aldatzen e, aldatu direla, kasu askotan, esan barra dugori, e, realitate bat da, hala ere, zuek bueno, urte asko, denbora asko, dara matza zue, aipatzen elkarrizketa. Hau da, elkarrizketa hitzeiteko bagunen e, sortzeko beharra. Eskusa baltazunez e, askotan, e, bueno, aurkestu zarete edo perstegon zarete elkarrizketa hori emateko. Ez da... Erreza izan, hasiera batean ez da? Ez da izan, ez da oraindikan. Egu preze hon gara, eta gaude beti ba, itzeiteko, egu uste dugu, kausakon pontzeko itzegin behar dela. Egia da, e, askeneko urtetan, ba, sumatu dugula, ba, erritarre geiengoa, ba, arizaigula urbiltzen, eta asko esaten digutela, ba, bueno, ba, hori itzeinbarko genula, edo bilatu barko genula, olako, olako uneak. Elan bat eginda, aurten, ja, ba, e, gazteekin, ikastetxetan, eta beraiek ere behar hori ere sumatzen dut test eh, ikusten dute ere, ba zerbaiten sala eta igual zerbait hori izango zen, ba bilatzean nunbaiten mai bat eta mai horretan bain bat agente desberdin parte hartu eta lehenengo aldiz hasi e, gailoneri ba heltzen eta hitz egiten. Ortesurte, bueno, ba alde batetik Jaizkibel konpanean gero eta parte hartzea handiagoa dago, horrek konkitzen ditu baitare ba, familia asko Kasu askotan, ba, bueno, behar bada familia guztia, alarde tradizionalean, alardean e parte hartzen du, eta beste kasu batzutan behar bada esez. Baina ez da baida hori, poliki polikin inez eta mantxo izan, e, e, etxe barruan ematen ari dela guztetuzu? Bai, bitu nire kaso nire kasu konkretuan, nire familia... Ba, nizagun nuke denak alarde tradizionalakoak direla. Ta, bueno, ba, urteak pasala, ba, nix un matzen dut, beste, beste ikuspegi batekin ikusten gaituztela, harremanak ere desberdinak direla, niorain, ba, lengu eta familiakin, ba, bueno, desberdinada, eta orduan, e, errespetu puntuari lortu da, eh, urteak pasata, egila da, zukeipatu duzun bezala, asko handitzen ari garela. Gazte asko parte hartzen ari dira, eta orduan e, momentunetan ikustu tila familia gehienetan badutekide baten bat edo esaguna bion bueno, gehiago, bion, norbait urbila bagurekin dagola, eta ordun horrek ere irekitzen ditu ikuspegiak. Aipatuko dugu, sortzen diren egoeran keskagarri batzuen inguruan, hori baitare zuen ustez nola eh, konpondu? Ohein nola aurregin eta hoeiek nola konpondu daitezken, baina hori aipatu aurretik gogora ekarreko ditugu baita ere iaz eh izandako ba egore batzuk, eh? Izan ere, ba ezelako errexa izan estare ez Jaisibel konpainiarendako bizi izandako guztioi bizitza da? Bai, eh iaz e, arratzaldian bereziki, oso oso gogorra izantzen guretzako. Eguna edearra izantzan oso polita bai eh Guadalupe neportuan jendeekin egon momentutan, Million arratzaldea kale nagusia benetan e, bortitza izantzen guretzako, bereziki gure gasteentzako, eh. Oso gaizki pasa zuten ta gu ere bai. Mm -hmm. Ordun, bueno, horren ba, ondorioz, e, iaz ja era bakirrenunk, ba, gu ba, errespetu bat merezi genula, eta ordun ba, plastiko beltzekin ez genula pasako. Zen, uste dugu, e, horren atzean izkutatzen denean, e, horren esan nahi dut plastikoa edo kareta edo berdintzait erresagoa errexagoa da, ez, impunitate batekin egotia, ba, insultatzen edo hainbat gauza egiten. Ordun garbi e, garbidak agori ezin dugu onartu. Nik uste dut, pertsonalki, badirela beste moduak... E, desadostasuna expresatzeko eh nik ulartzen dut eh, hainbat jendia ez badagoa dos badaukala bere eskubidea ere desadostasuna hori eh, erakusteko baino beti ere errespetuari errespetua, eh, errespetua eh, nagusitu ibar dela ta ordun bilatu barko zutela beste modu bat ba, beti ere errespetuz ba, asaltzeko bere desadostasun desa hori Urtero bueno, errepikatzen den irudi bat da kale nagusian gartatzen dena. Naiz eta hor, ba ikusten dugun urte zurte, bueno, bon, yendo multzo handi batean biltzen dela eta plastikoak, plastiko beltza hoiek kasu batzutan beltzak, beste urte batzutan izan dira beste gauza batzuk. Bueno, bertan daudela zure ustez hori hondarribitarren sentimendu nagusia da, hondarribitar geienak edo geiengo batean horren aldekoak dira zure ustez. Nik uste dut, ondar bitar eh, batzuk, eh, hor daudenak bereziki, eh, horrela nahi dutela dira zi, bere desadostasun hori. Eh, ondar bitar, eh, herria bezala gehiengua ez dagoa doz, eh, azalpen horrekinez. ez? Eh? Nik eh, personalki desbardintzen dut betikoak eta ditradizionalak. Nik bai uste dut, eta gila da, ba, gehiengua eh, alarde tradizionalaren alde da gola edo, eh? Bienen gutxi batzu gelditzen dira kale nagusian iten dutenak hori zen abarmena da beste toki guztitan ez dago laeser eta dago darbiko jendia ere beste kaletan, Guadalupen portuan es, gaur egun giro aldatu da sorionez, eta azkeneko urtetan bereiki nabarmena izan da, zenbatpoio jaso egun herriko jedian naizista ez egon gurekin naados baina hurbiltzen dira eta hori sumatzen dagu ordun hor gelditzen da ba, ezdaki no lasan l'ulultimo bastion edo or gelditzen die batzuk eta horiek itxekin dira a hortara binon gehiengo az da gorren alde. Bereiki eh, aipatu nahi dut ian eh, joanten urttian, eh, bai bede atzian eta marrean gertatutakoa gertatu ondoren e, jende unitz, urbildu zen guregan apila-pila bat esanez etzirela doz horrekin. Mm -hmm. Naizta ez egon adoz gurekin ere bino modu horiek etzirela beharrezko moduak mm -hmm. eta bon horrek e, lasaitzen gaitu ere. Egore hori konpontzea horreo pauso bat izango zen ez da. Bai, nik uste dut horrek jala zaituko zula giroa eta orduan hortetikan aurrera erresego izango zen aipatu ditugun e, uneak hitz egiteko edo e, niretzako lehenen gurratza da. Mm -hmm. Denok jokatzen badegu denok esan nahi dut e, errespetuarekin errexego izango da denentzako ere mm -hmm. biltzea eta itzegitea eta aztea ba, bizka soluzio bat bilatzen ez, mm -hmm. gaiuneri. Eta e, egora zehatzorri boruzu zure ustez aukera badau de egora hori konpontzeko. Bai noski eh da urten eh bueno, ba, Jaurlaritza hasi dela laniean eta alkatea tarte da gola eta bueno ba bai gurekin ta batzuk so ser E, bueno, el lanien ari dira, ari gara, ez dakit nola esan osongi, eta bueno, el buru, gure elburua da, hori plastikoia eken zi, aia ez dugu hitzei ginez beste gauzei buruz, eta uste dugu, ba, lehenai patuta bezala, ba, errespetua dela lehenengo gauza e, bermatu behar dena eta hortikan aurre alditugula pa osoak eman. Eta orain dela urte batzuk henduziren, kendu dezakete, Osea, ez dela zerbait eh, pentsatzen nahi garela orain, egilea da, burte batzuk pasasirela ja, eta gero berriro jarri dituz dela, minon alda kendu, eta beraiek entzen badituzte, jartzen dituztenak zenei dut, ba, denentzako, be. Uh -huh. no, eipatzen ditugu, bueno, ba, erritarrak bizilagunak, baina baitare, eh, ondarrian bertan, baude eragile, pertsona erreferente ez dakit, pixka bat, guzti horien, implikazioa parte hartzea zentzuz batean, haipatsu alkatea ja pauso batzuk ematen ari dela, baina baita herri mailan horrelako referentziak edo elkarteta eta eragi, eragien parte hartzea eztaba elkarrizketa horretan hori modu batean hobestean bideratzeko, nola ikusten duzu hori? Ikustu dutela gauz bat egin beharrekoa baino nik ez dakit hasi behar den, eh? ez dakite elkartea kasi bargaren edo leretzako, ba igual gasteak ere badute hor sarrasana hundilla uh -huh. eh eta eh ba igual hasi hitz egiten alkatea ere da figura bat oso importante hasiera gortu behar du, ba bere herrian pakiagotea lehenengo gausa ordun oso importantia da bere papera ere bai eta gero ba, logiko eh haiski eta alarde fundasio ere binu Eh, ez dakiu nondikan hasi beharko zen, ikuste uste dut e, denok emarko genula esfortzo bat eta ba saiaker handi bat egin, ba lehenen gurratza hoiek emateko, ez, gutxienez ixeri ta hitze egin. Ze ixartzen magera denok mai batean eh egiteko, ba, bueno, ba, algera elkar ulertu edo gutxienez saiatu bat beste elkar ulertzen eta uh -huh. ola poliki poliki ba jun pausoak ematen. Uh -huh. Bueno, Gastea gaipatu dituzu, egia da ba, urte hauetan belaunaldi berriak eh? sartu egin indirela, e, parte hartzen dutela baita ere, bakasunetan jaizkuele eh, konpainian bueno, zu kapitaina bezala bereiekin hitz egiteko, pentsatzen eta eh? beste guztiak ere, baina bereziki bereiekin hitz egiteko aukera duzu, zeintzu dira bueno, ba, bereien bere sentzazia, bereien ikuspuntuak ba, guzti honi buruz Ba oso politak E, e, kontutan auki behar dugu bau hasieran sufritu ba, genuen asko herria e, guztia sufritu zuen, ez bakarrik angoek, ah. pinon mono bueno, ba bereziki hemen hasi ginenak ba, oso geizki pasa genuen. Taurtiak pasala e, lehenengortiak ez ziren gazteak, ez genuen aurrak gei ziren kuberuak, uh -huh. kubero ohiek handitu dire etaia gaur egun dire gure gaztetxoak eta ikustea zein ondo pasatzen duten nola disfrutatzen duten jaia zorgarria da. Uh -huh. Orurdun ikusten dezupena merezi dula. Eta gero, e, ni patuko nuke, bukatzen denean, ja alardea, bueno, gualardian ez gaude, bineo, bueno, jalkartzen garen ean, ikustea gaztea, kompainia desberdinatako jendeak, elkarrekin daudela, eta ondo pasatzen dutela jaia, ba, horrek ematen dizu itxaropena, ez ikusten dezu aldela. Bukatuta alba dugu elkarrekin egon zer gaitikangero barruan ez. Bada pausu bat eman behar duguna den hartian, eta gazteak dakate egiltza, Moski? Mm -hmm. Espero ezagun, haurtengo... Erriko bueno, ba, bestetan, zehazki e, alardearen egunean, gutxenez, e, paus hori, e, aipatu dugun paus hori ba, betetzeazta? Nik esperantza daukat, nik uste dute beteko dela. Eta ez bada betetzen, ba, ez dakit osondola indikan zein godegun, zen e, erabaki hori ez dagoartu bere indikan, uh -huh. zen, bueno, askeneko ba, momentuan, bueno, ikusiko dugu, binean dene nobe beharrez eta bereziki herriaren onerako, e, bueno, ez oso -so gauza xinplia da, ez dugu esarrezkatzen, baizik eta e, egon behar etzen gauza, zen plastikoak soberan daude, bino jaizkibel konpainia ez, uh -huh. ordun hortikan e, arbiatuta, ba niretzako oso garbi dago esaldi horrekin. Oso uh -huh. engizaskun en, guzti horrekin galditzen gara, oni buruz hitz egiten, e, bueno, jarraituko dugu eta badakizu, bueno, bantxete erratiko, bateak zabalik, e, guzti zabalik dituzuela, horrelako estabai da batzuk, baitare, aurrera mateko. 1000 ba, eskerretan ze osarrantolatzen badezte baddaki zute gure laguntza guztia izango dezutela parte hartzeko. Mil esker. Etxe Ze bost! Bost federatzi lau zortzi hiru bost. Antxesa idatze esskadunak kalelako. Astapenan esan dizo gixan, alarde tradizionaleko ordezkariak eskaz dira gaurko saio hau erabat boobia izan dadin. Irrati elkarte bezala guztia hotxe emate izan da gure asmoa eta bereziki gure bete beharra. Baina aste berezia da hau hondarribitar askorentzat eta ezin izan duten gurekin egon. Dena den nahi duen orok bere ikuspuntua emateko betire konponbidera bidean zabalek iizanen ditu etxe honetako mikrofonoak hasi dira beraz zedtak gaurre arratxean hasiko dira beraz ondarrebiako bestak ongi pasa dezazuela izan ondarrebitarri irunda rendaia urruña edota biriatuko biztanle. le. Espera dugu ulertu duzuela emankizun honen funtsa naiz eta gaia ez ba, bereziki inporta izan ere egu eskualdeko irratia gara eta tira gaurkoan ondarrebia izan da gai nagusia. Ba besterik ez gogoratu astelenetik aintzina sartzea dugula Euskal Irratietan han edo hemen ibili asteburu ona opa dizuegu eta astelen arte onda, una ondas lago. antxetamedia.info Antxeta Irratia, belaunaldi ororentzako komunikabideak. <gülüyor> Euskal Irratien sartzea, astelenetik goiti. Goizeko seiak derretatik landa, albiztegiak, komitak eta oizko emankizunak. Uinen bidez galdu duzuna, interneten duzu eskuragai, euskalirratiak.infon. Euskal Herratziak Euskaldunak garelako.